Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat, Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sinä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla, ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, Hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjan oppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä, Betlehem, sinä juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin juudan ruhtinasten joukossa sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkisteli heitä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät petlehemiin sanoen, Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle, ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumansivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kiesi heitä unessa, palaamasta Herodeksen tykö, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, Nouse, ota lapsia hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Minä kutsuin poikani Egyptistä. Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat pettäneet hänet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Petlähemistä ja koko sen ympäristöstä, vuotiaat ja nuoremmat sen mukaan, kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo, ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku, Raakel itkee lapsiansa, eikä huoli lohdutuksesta, kun heitä ei enää ole. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyy unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyvät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että arkkelaus hallitsi Judeaa isänsä herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne, ja hän sai unessa Jumalalta kästyn, ja lähti Galilean alueelle. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi.